قَلِمَتَان حَبِيبَتَان الله قال رب العزة وجل المسلمون أما بعد فإن أستطر الحديث كتاب الله تعالى فقيل هذه هذه محمد إن الله عليه وسلم وشغل أمور مهدثاتها وكل مهدثة بتعة وكل تبقى ضرارة ثم أما بعد ذكر في قدعوه شمان الله جل شانه نجا صليم إخبارهم od njega pomoć i oprost za naše glede stražimo. Molimo Allah da se smiluje i da na posebno mjesto uzdigne Muhammeda s.a. On je u svojoj časnoj knjizi objavio o vrijednici Bojte sa Allaha istinskom bogovu i ne uvidite osim kao pravi muslimanje. Považena i cijeljena i sestre, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. U pogledu blagodati kojima Allah i Vašanom obasipa ljude na ovome njaluku ljude možemo podijeliti u dvije kategorije. Prva kategorija su oni koji uživaju u mnoštvu Allahove blagodati. A druga kategorija su oni kojima a mnoge Allahove blagodati uskraćene. Uvijek, kada blagodati posmatramo kao jednu celinu, kada ih posmatramo sve zajedno. Onda svaki od nas ili za svakog od nas možemo kazati da u isto vrijeme i uživa u Božijim blagodatima, ali da su mu i Božije blagodati uskraćene u određenoj mjeri. Pa tako imamo oni koji uživaju u blagodati, u blagodati djece i metka, zdravlja, ali im je s druge strane uskraćena sigurnost. <gled> ili imamo one koji živaju, uživaju u blagodati sigurnosti, ali im je uskraćena blagodat i metka, djece, zdravlja, ili one koji imaju ali nemaju i metak, ili imaju i metak, a nemaju djecu. Dakle, svakog od nas ili svakog čovjeka na ovom svijetu možemo posmatrati kroz ovaj princip. Ne možemo reći ni za jednog čovjeka da uživa sve blabodati, niti Da su nekome sve blagodati uskraćene. Svakome nešto na ovome svijetu nedostaje. Allah je iz svoje mudrosti htjeo da svaki čovjek, da svakom čovjeku nešto fali i nedostaje. Kako bi svi ljudi osjećali potrebu za uzvišenje gospodarno i kako bi svi oni bili svjesni svoje ovisnosti o njegovim riznicama i o njegovim blagodatima. A uživanje u blagodatima i uskraćenost za tije blagodati su samo ispit od uzvišenoga vlada Kalešanovom iskušenje koje će na kraju pokazati ili otkriti našu suštinu i naravnju. Da li smo zahvalni, ponizni, skromni, skrušeni ili smo nezahvalni, nepokorni, silni, obholi i hvalisajni. Da li kao što je to Sulejman ali insan, kada je pred sobom umetao prijestol kazao ha agam min fadli rabbi liyabluveni e eshkuru em akfur ومن شكر فانما يشكر لي نفسي ومن كفر فان ربي غني كريم hodj mali kazati kao što je on kazao O je samo dobro moga gospodara s kojim ne želi, želi iskušati. Hoću li mu zahvalan ili nezahvalan biti? A onaj ko zahvaljuje, zbog sebe je zahvalan. A ona i ko je nezahvalan, pa moj gospodar je plemenit i neodisano svjetovi. Ili ćemo kao što Kur'an opisuje, Wa idha an'amna insani a'rada wa Kada čovjeku kako blagodat damo on se ohol udaljava i uzbiji Wa idha massahu ash-sharr kana ya'usa akada kako zlo zadesi on pada u očaj A da su jedno i drugo iskušenje od onoga što I ujiva ni ublavu dati, ma ilu skrajernu za ublavu dati. Isku šeheni vada ublanih vršanu to nam jasnu kazju ajet i suhre al-fajr. Fa emma linsanu iza mabtelanu rabhu fa ekramahu wa na'amahu fa yakuru rabbi akrami wa emma iza mabtelahu fa qadar علي risqahu fa yakuru rabbi ahanan. A kad čolika na izbiti na kujtu starima i podarimo mu razne blagodati i počast mu ukažemo. On kaže, moj gospodar me počastio. A kada ga iskušamo, kada ga ne ispredstavimo i uskratimo mu obskrbu, on kaže, gospodar moj me ostavio ili ponizio. I u jednom i u drugom ajetu Allah želešanu mu kaže kada čovjeka na ispit stavimo, kada ga na kušnju stavimo, pa mu damo obskrbu i kada ga na kušnju stavimo i obskrbu mu uskratimo. Čovjek mora, vjerni prije svega, mora biti svjesna da je jedno i drugo samo kušnje od Allah želešanu. Jale, Allah želešanu želi ispitati našu naravnu. Hoćemo li mu se zahvaliti i pripisati te blagodati njemu? Ili ćemo se uzoboliti i okrenuti i smatrati se neovisniji? Ili ćemo također, kada nam uskrati te blagodati, pasti u očaj. Ono što također treba znati, jeste da ne postoji veza između blagodati i čovjekove dobrote s jedne strane i uskraćivanja blagodati i čovjekove pokvarjenosti izlaz druge strane. Što znači da čovjek može biti dobar, pobožan, čestit, ali da bude uskraćen za blagodati. S druge strane, da bude za on pokvaran, ali da uživa u mnogim a vlahovim blagodatima. Dakle, količina blagodati koju čovjek uživa, nije mjerilo njegove dobrote, niti njegove pokvaranosti. Naprotiv, Alvar Đaldašmanu često uskrati svome čestitu i pokolnom rogu blagodat kako bi ga sačuvao kako bi ga zaštitio od zla koji njemu nije poznato. S druge strane, onome koga ovdje ne voli da određene blagodati jer zna uzvišeni da se u tim blagodatima krije zlo i propast za onoga koje, koga on ne volio. Čovjek ne zna kakav bi on bio i kako bi se odnosio prema blagodatima i prema uzvišenom stvoritelju kada bi mu Allah je žaldešanom otvorio vrata svog obilja i blagodati. I zato u svakom slučaju treba da mu zanvariju I bude svjesno da je Allah iz svoje mudrosti nekome dao a nekome uskraćije. Poveđajmo stavlumu Kur'ana u tome kaže: Wa na'asaka Allahu ar-rizqa li ibatihi nabata fi al-ard. Wa lakin yunziru Kada bi Allah otvorio ljudima vrata svoga obida, kada bi ih obskrpio ono oni traže, oni bi se uzodvolili na zemlju, postali bi objesni, činili bi nepravno, prelazili bi njegove granice. Zato on svojno U Adrijanu i Miri koliko on hoće? On je dobro obaviješten i dobro vidi sve njegove stvari. Zato mi veci da je meni ja bi uradio to i to, e da je meni toga i meni ta kto da je to da kako bi ga ja djelio na Allahov putu. Ja bi samo pomagao ljude, ja bi dano ono Ja bi uradio to i to. Jer ne znaš, možda bi bio gori od onoga kome ti sada zamjeraš da na neispravan način raspolaže svojom imovinom. Aula je u Lešanu dobro zna i tebe i druge. I rasporedio je svoju obskrbu i svoje visk onako kako je to njegova mudrost nalagala. teškoće, tuga, bol, očaj, žalost, otkrivaju ono što ne mogu otkriti blagostanje i jedna, jedna normalna situacija u kojoj čovjek uživa u blagodatima. To teško stanje, stanje iskušenja čovjeku otkriva ono što ne može spoznati i što ne može naučiti u situaciji kada uživa kada je svetar kada sve stvari idu onako kako on želi. Koje su to stvari koje mu iskušenje partnja, nedača otkriva? Prije svega otkrivamo u suštinu i bit. Slabost i krhost. Ranjivost i osjetljivost. Te sklonost ka beznadžu i očaju. Allah je nešavno kaže za čovjeka, voli da ne se u šeru kane je usa, A kada ga zlost nađe, pada o oča. Čovjek je склон da u nedači gubi nad i da brzo parne očaj u, u beznadežnosti. Да niti ne vidi izlaza. Šta mu to govori? To mu govori koliko je slab i raniv. Otkriva mu njegovu suštinu. Otkriva mu njegovu i nedače također otkrivaju našu potrebu za uzvišenim Allahom, droga šanom. Za onim bez kojeg ne možemo nikoliko je trakta oka, pa ni manje od toga. Onoga koji nam jedini može odagnati tugu i bolu i koji nam jedini može dati razboritost i snanu koji su nam prijeko po potrebni da se odupremo valovima očaja, tuge, beznadre. Samo nam on to može. Dakle, u tim momentima osjećamo koliku osjećamo i svjesni smo koliku potrebu mi u stvari imamo za svojim gospodarom i njegovom pomoći. Zato je poslanji sada Allah, ali i sada molio Allah, u stvari uticao ono mu se traži utočište pod njega od tuge i žalosti od slabosti i nemoći od straha kukavičluka i škrtosti i od ljudske prevlasti ali i od duga traži utočište kod njega I je samo on može da ti utočište tužima, beznađšnjima, očajnicima, i niko drugi. Onaj ko je to osjetio, on je osjetio i ovu pravu potrebu za svojih gospodarom. Iskušenja i neđrje također nam otkrivaju u suštinu dunjalu. koji je ispunjen Bogom, patnja Nedačama, tugo, gubicima, posrnućima, padovima, ispraćajima, rastancima. Kad će se čovjek sve da toga riješiti? Na ovome svijetu sigurno ne. Ovi problema čovjek će se riješiti tek kada star, kada svojim nogama kroči na sigurno tlo. A to sigurno tlo je žernet Tada će kazati lalzi, Hvala gospodaru koji nas je konačno riješio tuge i brige. Tek u džernetu nestaje svega toga. I kroz iskušenje i patnju vidiš da je nauk jednostavno takav. Da je sazdan na, na tim problemima. A nije ćeš se te riješiti tek ako budeš zaslužio Kročiš na rajnetsko tlo. U drugom Kur'anskom ajetu se kaže: "Vela khaufun alehim wala yahzanun. Fala ajruhum inda rabbihim wala, wala Nima pripada nagrada kod Njihovog gospodara, ni čega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Neće se bojati budućnosti, niti, niti će žaliti za prošlošću. A to će se desiti tek na onome svijetu. Iskušenja i partnje također otkrivaju nam pravu vrijednost Allahovih blagodati. Ovdje prije svega mislimo na blagodat smiraja, duševnog smiraja, sreće, disanja punim plućima, radosti. Jer samo onaj koji je hodao, pa postao nepokretar, zna pravu vrijednost te blagodati. Onaj koji je video pa osvijepio, zna pravu vrijednost vida. Ali isto tako onaj koji je pušao sreću i radost, a nakon toga, tugu, bolu, partnu i slušenje, zna pravu vrijednost, zna istinski cijeniti ove Božije blagodarno. I ono što je važno, partnje, bol, iskušenja pomažu čovjeku da osjeti istinsku slast, predanost i uzvišenom Allaho želdašanom. I njegovoj odsjedbi, bez obzira kakva ona bila, i slast odsjedbi Šanu, koji mu jedini može pomoći, koji mu jedini može osvijetljiti put i podaviti strpljenje i dati mu s Samo tada se čovjek u potpunosti predaje Allahom i prepušta mu svoj slučaj. Ali je u isto vrijeme svjestan i svoje slabosti i nemoći i nemarnost i odpuđenost i nepravde. upravo nam ovo pokušava Kur'an dočarati kroz primjer Allahovog pobožnog i iskrenog groba Yunus a.s. Koji je zbog samo jedne neopreznosti odnosno zbog ljutitog napuštanja naroda koji se baharto ponio prema njegovoj pomuci i savjetu Završio u utrobi velike ribe. U tri mjeseca tmini mora, tmini utrobe te ribe i tmini noć. Ali je onda iskreno zavapio kao što to kaže, kao što se to kaže u Kur'anu, "And la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin." Nema Boga osim tebe i ja sam nepravdu sebi učinio. Bio sam nepravedan. Yunus a.s. Dakle, na ovaj način se vraća Allah i Kur'an nam preko njegovog primjera šalje poruku da samo u tvoj situaciji u situaciji te gobe i teškoće i iskušenja a ovo je sigurno veliko iskušenje je Dakle, može osjetiti slast tog iskrenog dozivanja i obraćanja Allahođe Vlašanom. Kroz iskušenja i prtnje, bol i tulu, kristalno jasno vidimo i svoje propuste, grijeni i pogreške. Nikada ih bolje ne vidimo nego u toj situaciji teško da ćemo uvidjeti svoje greške i grijehe kada nam je fino, kada nam je ugodno, kada smo spokojni, kada smo sretni. Obično, kada se čovjek nađe u tvoj bezizlavnoj situaciji, u iskušenju, tada se pokušava sjetiti svih svojih grijeha koji su ga možda doveli u tvoju situaciju. Tada upoznaje sebe, tada jasnije vidi sve te svoje gdjele i vidi koliko su oni veliki i teški. I na kraju, iskušenje i patnja pomažu nam da bar razumijemo one čija je to jutarna i večerna odskrva i koji liježu i ustaju se s bolom i patnjom i tugom. Za njega možemo iskreno moliti i njega možemo iskreno sažaljevati. Samo mi ovdje u Bosni, koji smo prošli kroz slične partije i osjetili svu svijekost naših neprijetljera, ali i pasivnost i muslimanske zajednice i zapada možemo Donekle je razumijeti našu braću u Siriji. Koji prolaze kroz slične iskušenje kroz koje smo mi prolazili. A kada ih razumijemo, ovdje možemo za njih iskreno moliti. Iskreno se obraćati Allahom i Lalaštanom. I tražiti od njega da im pomogne. da im pomogne da ih učvrsti, da ih podari strpljenje, da poveća njegovu vjeru u njega, njihovu njihov oslovnost na njega. Dakle, iskušenja i patnje nam pomažu i u tome, pomažu da bolje razumijemo one koji pate i koji prolaze kroz iskušenja kroz koja smo možda i mi prolazili. Ljude, u pogledu njihovog odnosa prema iskušenjima, prema nedačama, možemo podijeliti u tri kategorije. Prva kategorija su gubitnici ili nesretnici. To su oni koji na iskušenja odgovaraju sržbom i kod kojih iskušenja stvaraju nelabodu, nezadovoljstvo, Na Napetost, mržju čak prema Božjoj odredi i loše mišljenje o njihovom gospodarom. Druga kategorija su upućeni, oni koji se u iskušenjima ili prema iskušenjima odnose dostojanstveno, strpljivo. I ne dopuštaju da ih iskušenje promijeni. Da iskušenje promijeni njihovo lijepo mišljenje o Allamu žalašana. Ali ima i treća kategorija iznad ove druge. To su oni zahvalni i zadovoljni. Koji, osim ove osnovne spremnosti da se nose sa iskušenjem, da se strpe u iskušenju, smognu u snage da zavale Allahu Želašanovu na iskušenju koje ih je dao. Jer samo vjerni različite situacije situacije u kojima je sretan ili nesretan u kojima je iskušan ili u kojima je u blagostanju gleda jednakim očima. Za njega su I jedna i druga situacija iste. Za njega su jedna i druga situacija dobro. I u tome vidi dobro, ali to samo vjerni. Istinski, iskreni vjerni, on svaku situaciju doživljava jedna. Jer zna da je ona od njegovog gospodara. I da ona je u Lešanu time hoće. Da ga želi iskušati ili mu želi podići stepenj. يلي كجهل يقربتي سبي او كجهل يوچستيتي او بييها بيلو شتا او تو دا سيتو دوبرو صلى الله عليه وسلم كاجي عجب ان امر المؤمن ان امره كله خير ان اصابه ضراء صبر فكان خيرا وان اصابه سراء شكر فكان خيرا وليس ذلك الا هدي للمؤمن Divan je primjer vjernika, za je dobro u svakoj situaciji. Ako ga snađe dobro, zahvali se Allahu i u tome bude dobro za njega. Ako ga snađe iskušenje, velaj ili zlo, on se strpi i opet bude dobro za njega. Allah želešanu mu iz svoje mudrosti je dao da, uglavnom, vjernici kušaju patnju i iskušenja na ovome svijetu. glavnom su vjernici ti koji prolaze kroz iskušenja, bol, tu. Prije svega, Allah i poslanici znamo pro što su prolazili. Pa onda oni najdosljedniji u vjeri. I sve do današnjeg dana od njihovog vremena do današnjeg dana vjernici su ti koji uglavnom prolaze kroz, kroz iskušenje. Zašto? Zato što Allah i želi da vjernike na taj način očisti. Da im ubrza kazni. Da im ne na ovom, nego da ih kazni na ovom resnju. Ili da im podigne stepen da ih još više približi sebi. Dok silike, grešnike i nevjernike čuva od toga odgrađanje mu u kaznu kako bi na svijetu zasluženo i kaznio onako kako, kako, se, kako se oni i ne nadaju. Poslanik Saloblamovi je u srednjem u jednom haditu kaže Primjer vjernika je kao primjer stabljike žita. Vjetar ga povija sad na jednu sad na drugu stranu Tako se isto vjernik konstantno susreće sa iskušenjima Iskušenje ga sad povijaju na jednu, sad na drugu stranu Dok je primjer monavika kao primjer stabljike riže koja se ne pomjera sa svog mjesta sve do berbevi. Dakle, tada se pomjera i to je primjer munafika isto tako nevijeljnika. Ono što će nam pomoći da prebrodimo iskušenja, da iz njih iziđemo što jači i čvrši, da iz tih nedača, problema, tuge, bola, iziđemo kao čvrši i jači vjernici i na kraju dobijemo zastuženu nagradu su sljedeće stvari. Prva stvar, svijez da je tako moralo biti, da iskušenje, odnosno ne daću, niko ne može otluniti. Kada Allah Ingelešanu hoće da se ona desi, nema toga na ovome svijetu. Ko može tu ne da čuvati? Spriječiti. I zato se pomiristi i djeluj shodno trenutku. Prilagodi se nam u nastaloj situaciji. Tako je moralo biti. Ponašaj se onako kako taj trenutak traži od tebe. Jer ako ne budeš pripremi, djelovat pogrešno uradit ćeš potrešne stvari. A ako se navikneš, ako budeš svjestan toga da se drugačije nije moglo desiti i da tu nevolju i ne daću niko nije mogao spriječiti, djelovat prema okolnostima i pripredit se shodno novo nastaloj situaciji. Druga stvar, svjest da svi ljudi prolaze kroz neko svoje iskušenje. Svako ima svoje iskušenje. I uvijek gledaj onoga koji ima veća iskušenja od tebe. Jer ćeš tako lakše primatiti svoje iskušenje. I lakše ćeš pobjediti i prebroditi svoju krizu. Ako budeš gledao one koji prema tvojim mjerima uživaju, a ti prolaziš kroz iskušenje, onda ćeš to iskušenje teže podnijeti na sve ljude gledalo, kao oni koji prolaze kroz iskušenja, ali svaki ima svoju vrstu iskušenja, i da određeni ljudi imaju veća iskušenja od tebe, onda ćeš svoje iskušenje lakše prebroditi i lakše ćeš iz njega izići u stvari, lakše ćeš da podnositi i strplje u njemu biti. Treća stvar koja nam pomaže da prebrodimo i da da pobjedimo svoju dušku iskušenjima, jeste znanje da je istinski sabr ona onaj kojeg pokažemo prilikom prvog udarca. To je taj sabr za kojeg je odvećana neograničena nagrada. Niko ne zna kakvu je nagradu Allah pripremio za strpljive. A istinska strpljivost je strpljivost koju tada pokažeš u prvom momentu kada ti je najteže. kao što poslanici sallallahu alejhi ve kaže inma as-sabr in as-sabratil istinski sabr istinsko strpljenje je ono kojeg čovjek pokaže pri prvom udarcu zatim svijest da je možda Allah pretog iskušenja da te tog iskušenja spasi od većeg zla i nevolje To samo Allah Želešanu zna. Dao ti je iskušenje, da ti je nedaču, koja te sačuva nečeg većeg. Ali i svijest da je to možda tvoj najveći agup kod Allah Želešanu. Možda je upravo ta nedača iskušenje tvoj najveći agup, tvoje najbolje dobro djelo koje, s kojim ćeš doć kod Allah Želešanu. Može se desiti, Da su tvoja djela slaba, da su neznatna, da su bezvijedna i da ti Amlana Želešanu daje teško iskušenje kako bi s tim iskušenjem podgao tvoj stepe. Kako bi to iskušenje nadomjestilo sve propuste koje imaš i koje si napravio. Iskušenje također čovjeka vraća Allahu Želešanu. Nedračan, nesrećan, kao ništa drugo čovjeka vraća Allahu i i vraća ga te obi, usvjerava putem te I mi o tome svakodnevno slušamo ljudi koji su preživjeli teške nesreće, koji su izgubili one najdraže i najmilije počeli su razmišljati o Allamu Đalešanu. Počeli su razmišljati o svom odnosu prema onome koji ih je stvorio. Da mogu nisu dočekali takvu situaciju da se vrati Allamu Đalešanu, ali kad se i nakon takve situacije vrate neka zahvale Allah, Allah je preko to datio da ih vrati sebi. Njihov obitak je u tom slučaju znatno veći od gubitka i štete koju su pretrpjeli. I ovaj svijest, dakle, svijest o tome da iskušenje nas približavaju ovom ovom, da nas vraćaju, da nas upoznavaju sa našim grijesima, da nas upoznavaju sa našim, sa stanjem naše ruže, pomaže nam da preko tih ili u tim iskušenjima prođemo što volji i da ih podnesemo kao kao pravi i istinski vjernici akuru kao nihada ostav fi u la nivore u festav fi ru in ne u uvalu gafuru rahim onima Allah da nam se smije da nam obrosti grije i da nam iskušenja kada ne možemo podnijeti a kada nam Da iskušenja i kalam nas iskuša da nam podari strpljenje i uči nas čvrstini i stamenim i zato nam zato nam podari svoju nagradu ogromnu